Твій владика дуже добре знає, що коїться у твоєму серці. Сьогодні голосу душі достатньо для порахунку з тобою. Я не потребую свідків. Ти не прислухався до своєї душі, а прислухався натомість до гніву люті. Владика Владикалето до прохача з усної історії Нижче наведено оцінку стану імперії 3508 року правління владикі Лето, узято зі скороченого викладу з Велбека. Оригінал міститься в архіві капітули Ордена Беннегесеріт. Порівняльний аналіз показує, що скорочення не вплинули на суть викладу. Во ім'я нашого святого Ордену та нерозривного сестринства цей запис визнано точним – і гідним внесення до хронік Капітули. Сестри Ченоа і Тавсоко безпечно вернулися з Аракіса, щоб доповісти про підтвердження давно підозрюваної екзекуції дев'ятьох істориків, які зникли 2116 року панування владики Лето в його цитаделі. Сестри доповідають, що цю дев'ятку привели в несвідомий стан, а тоді спалили на вогнищах з їхніх же друкованих праць. Це узгоджується з розповідями, які розійшлися по всій імперії. Визнано, що записи тих часів зроблені самим владикою Лето. Сестри Ченоа і Тавсоко доставили рукописні записи научного свідка, які сповіщають, що коли інші історики запитали інформацію про долю своїх колег, то владика Лето відповів, «Їх було знищено, бо вони вдались до претензійної брехні. Не бійте, що мій гнів упаде на вас через ваші ненавмисні помилки». Я не маю особливої охоти створювати мучеників. Мученики схильні додавати драматизму до людських справ. Драма – одна з мішеней мого хижатства. Тремтіть лише тоді, коли будуєте споруди з фальшивих записів, і будете ними пишатися. А тепер ідіть і не розмовляйте про це. Докази, що містяться в цьому рукописному свідченні, дозволяють ідентифікувати його автора як іконірки мажордома владики Лето з 2116 року. Слід звернути увагу на вживання владикою Лето слова хижацтво. Це дуже промовиста вказівка у світлі теорії, висунутої правилепною матір'ю С'яксою, що Бог-Імператор розглядає себе як хижака у природньому сенсі слова. Сестріча Ноа було запропоновано приєднатися до «рибомовок», що супроводжувала Владику Лето в одному з його нечисленних паломництв. Якоїсь миті її запросили йти поруч із королівським повозом і розмовляти з самим владикою Лето. Вона так викладає цю розмову. Владика Лето сказав Тут, на королівській дорозі, я інколи почуваюся так, наче стою на парапеті біля бійниці, захищаючись від напасників? Сестра Ченоа відповіла. «Ніхто на вас не нападає, владико!» Владико лето промовив. «Ви, Беннегесеріт, атакуєте мене з усіх боків. Навіть зараз ти намагаєшся підкупити моїх рибомовок!» Сестра Чаноа каже, що вона, скріпивши сили, приготувалася до смерті. Але Бог імператор лише зупинив повіз і глянув поверх неї на свій супровід. Вона каже, що всі інші зупинилися і чекали на дорозі, лишаючись нерухомими на шанобливій відстані. Владика Лето сказав, «Є мій маленький гурток, що все мені розповідає. Не заперечуй мого звинувачення». Сестра Ченоа промовила, «Я не заперечую». Тоді владика Лето глянув на неї та сказав, «Не бійся за себе. Я прагну, аби ти передала мої слова Капітулі». Як каже сестра Ченоа, тоді вона збагнула, що владика Лето знає про неї все, про її місію, про спеціальний вишкіл у запам'ятовуванні сказаних слів. Усе. «Він був, як привелебна мати», – промовила вона. «Я не могла нічого від нього приховати». Тоді владика Лето наказав їй. «Глянь у бік мого фестивального міста і скажи, що ти бачиш». Сестра Чаноа глянула у бік фестивального міста і сказала – «Я бачу місто вдалині. У цьому ранковому світлі воно пригарне. Праворуч ваш ліс. У ньому стільки зелених рослин, що я могла б витратити цілий день, описуючи їх. Ліворуч і всюди довкола міста будинки та сади ваших слуг. Деякі з них видаються дуже багатими, деякі – дуже убогими». Владикалет мовив «Ми захарастили цей краєвид, захарастили деревами». «Домами, садами!» «У такому краєвиді не можна втішатися новими таємницями!» Сестра Ченуа, осмілена за спокоєннями владики Лето, спитала «Владика справді хоче таємниць?» Владика Лето відповів «У такому краєвиді немає зовнішньої духовної свободи. Ти цього не бачиш? Тут немає відкритого світу, часткою якого можна себе почувати». «Це все закрите! Двері, засуви, замки!» Сестра Ченуа спитала, «Невже людство не потребує більше приватності та захисту?» Владика Лето відповів, «Повернувшись, скажи своїм сестрам, що я знову зверну погляд назовні. Краєвиди, схожі на цей, скеровують людський дух усередину, у пошуках внутрішньої свободи». Більшість людей є недостатньо сильними, щоб знати внутрішню свободу. Сестра Ченула сказала, я точно перекажу ваші слова, владико. Владико Лето промовив. Дивись, щоб так і було. Також передай сестрам, що саме Бенегесерід повинні, як ніхто інший, розуміти небезпеки розплоду, пов'язані з виведенням окресленої риси, пошуком певної генетичної мети. Сестра Ченоа каже, що це був явний натяк на батька владики Лету, Пола Атріда. Зауважимо, що наша розплідна програма створила квізець Хадераха на одне покоління зарано. Ставши Муаддібом, вождем Фременів, Пола Атрід уникнув нашого контролю. Безсумнівно, він був чоловіком із силою правилебної матері та іншими силами, за які людство й досі платить високу ціну. Як сказав владик Лету, «Ви дістали неочікуване». «Ви дістали мене, несподівану дику карту, а я витворив Сіону!» Владика Лето відмовився пояснити цю загадку про дочку його мажордому Монео. Питання вивчається. В інших справах, які стосуються Капітули, наші дослідники подали таку інформацію. Рибомовки Жіночі легіони владики Лето вибрали своїх представниць, що мають стати учасницями десятилітнього фестивалю на Аракісі. Будуть присутні три представниці від кожного планетарного гарнізону. Довись доданий список обраних. Як зазвичай, не братимуть участі дорослі мужчини, навіть чоловіки офіцерок-рибомовок. Упродовж цього звітного періоду список чоловіків не надто змінився. Ми додали нові імена разом із генеалогічною інформацією, якщо така була доступна. Завважте, що лише двоє з них можуть розглядатися як потомки дунка Дункана Айдаго. Не можемо додати нічого нового до наших міркувань про використання владикою Лето Хол у своїй розплідній програмі. Упродовж цього періоду не увінчалась успіхом жодна наша спроба укласти союз між рибомовками і Бенегесеріт. Владика Лето продовжує збільшувати чисельність певних гарнізонів. Також він далі наголошує на альтернативних місіях рибомовок, не називаючи військові. Це викликало очікуваний результат, тобто зростання місцевого захоплення, пошани та вдячності за присутність їхніх гарнізонів. Дивись доданий список гарнізонів, чисельність яких зросла. Примітка редактора. Єдині значущі в цьому сенсі гарнізони розміщені на рідних планетах Бенегесеріт. Іксіан і Тлейлаксу. Нагляд за космічною гільдією не збільшено. Духівництво. Окрім кількох природних смертей і заміщень, перелічених у додатках, не відбулося жодних істотних змін. Чоловіки-співробітники та офіцерки Делеговані для виконання ритуальних обов'язків зостаються нечисленними, а їхні повноваження обмежені постійною вимогою консультації з Аракісом перед ухваленням будь-яких важливих рішень. Правалебна мати Сякса та деякі інші вважають, що релігійний характер рибомовок поступово відходить у минуле. Розплідна програма Окрім нез'ясованої згадки про Сіону та нашої невдачі з її батьком. Не можемо додати нічого суттєвого до постійного моніторингу розплідної програми владикі Є аргументи на користь цілковито випадкового характеру його плану, підкріплені заявою владикі про генетичну мету, але не маємо певності, що він говорив відверто «сестрою чи Закликаємо звернути увагу на численні випадки, коли він брехав, або ж драматично і без попередження змінював свої дії. Владикалето далі забороняє нам брати участь у його розплідній програмі спостерігачки з гарнізонів рибомовок залишаються незламними щодо прополювання наших народжень, якому вони опираються. Лише завдяки найсуворішому контролю ми спромоглися в цьому звітному періоді втримати рівень прелепних матерів. Відповідей на наші протести немає. На пряме питання сестри Ченоа Владикалето сказав «Будьте вдячні за те, що маєте!» Це попередження належно занотовано тут. Ми передали владиці Лето лист із подяками та вибаченнями. Економічні питання Капітула залишається платоспроможною, але не можна пом'якшити захисних заходів. Насправді, задля безпеки в наступному звітному періоді будуть запроваджені нові заходи. Вони охоплюють обмеження ритуального вживання маланжу та зростання ставок оплат за наші звичайні послуги. Сподіваємося подвоєння плетні за освіту жінок з великих домів у чотирьох наступних звітних періодах. Цим документом вам доручається підготувати аргументи на захист такого діяння. Владикалето відхилив наш запит про збільшення виділеної квоти меланжу. Причин не вказано. Наші стосунки з Добропорядним Альянсом прогресивних торговців досі мають міцний фундамент. У попередньому періоді ДАПТ завершив реалізацію регіонального картелю «Зоряні коштовності» – проєкту, у якому ми здобули значний прибуток завдяки дорадчим і негоціаторським функціям. Постійні зиски з цієї угоди повинні знадлежком компенсувати наші втрати на Г'єді Прайм. Інвестиції на Г'єді Прайм списано. Великі доми за цей звітний період 31 колишній великий дім зазнав економічної кризи. Лише шість із них зуміли втримати статус менших домів. Дивись доданий список. Це продовження загальної тенденції, зафіксованої впродовж останнього тисячоліття, коли великі доми поступово відходили на задній план. Слід зауважити, що ті шість домів, які уникнули цілковитої катастрофи, мали значні інвестиції в Дапт а п'ять із них були глибоко втягнуті в проєкт «Зоряні коштовності». Єдиним винятком виявився диверсифікований портфель, що включав значну інвестицію у древнє китове хутро Скаладана. Наші резерви Рисопонжі у цьому періоді зросли майже вдвічі за рахунок китового хутра. Причини цього рішення будуть представлені в наступному звітному періоді. Сімейне життя. Як зауважили наші спостерігачі, упродовж останніх двох тисячоліть гомогенізація сімейного життя неухильно триває. Винятками, як і варто було сподіватися, зостаються гільдія, рибомовки, королівський двір, тлейлаксанські лицепляси змінної подоби, вони зостаються безплідними, попри всі спроби змінити їхній стан. А також, звичайно, ми самі. Слід зауважити, що сімейні стосунки стають дедалі більше схожими між собою, незалежно від планети постійного проживання. А цю обставину не можна списати на випадок. Ми вбачаємо тут частковий вияв грандіозного плану владики Лето. Справді, навіть найбідніші родини добре харчуються, але обставини повсякденного життя стають дедалі більш статичними. Нагадуємо вам твердження владики Лето, проголошене майже вісім поколінь тому. Я єдине видовище, яке зосталося в імперії. Привалебна мати Сякса запропонувала теоретичне пояснення цієї тенденції, яку багато хто з нас починає підтримувати. Правилебна матір Сякса приписує владиці Лето мотив, що спирається на концепцію гідравлічного деспотизму. Як відомо, гідравлічний деспотизм можливий лише тоді, коли субстанцію чи умову, від якої цілковито залежить життя. Можна контролювати з допомогою відносно малої та централізованої сили. Концепція гідравлічного деспотизму зародилася тоді, коли наплив води для зрошування збільшив місцеві людські популяції до потрібного рівня абсолютної залежності. Коли воду було перекрито, значна кількість людей померла. Цей феномен багато разів повторювався в людській історії. Не лише з водою та продуктами рільництва – але також із вуглеводневим паливом, нафтою, вугіллям чи чимось іншим, що можна контролювати з допомогою трубопроводів та інших роздільчих мереж. У певний період, коли дистрибуція електроенергії відбувалася лише завдяки заплутаному лабіринту електропроводів на всій території, навіть цей енергетичний ресурс виконував роль субстанції гідравлічного деспотизму. Правилебна матір Сіякса припускає, що Владикалето розбудовує імперію в напрямку ще більшої залежності від маланжу. Варто зауважити, що процес старіння може бути названий хворобою, від якої маланж є специфічним засобом, хоч і не ліками. Правилебна матір Сякса навіть припускає, що Владикалето зайшов так далеко, що планує поширити нову хворобу, яку може стримати лише маланж. Хоча це припущення може видаватися химерним, його не слід відкидати. Траплялися й дивніші речі, і ми не повинні оминати роль сифілісу на ранній людській історії. Транспорт. гільтія. Тримодельна транспортна система, характерна колись для Аракіса, тобто пішохідна з великими вантажами на платформах із силовими підвізками, повітряна з використанням орнітоптерів, позапланетарна на транспортниках гільдії, стає домінантною на дедалі більшому числі планет імперії. Найзначнішим винятком є Х, Ми часто приписуємо це планетарному регресові до сілого та статичного способу життя. З іншого боку, це також намагання копіювати взірець Аракіса. Чимало роль у цій тенденції відіграє загальна нехід доіксіанських речей. Правда також і те, що рибомовки підтримують і просувають цей взірець, аби зменшити свою роботу з утримання порядку. Під часткою гільдії в цій тенденції приховується абсолютна залежність її навігаторів від меланжу. Тому ми пильно стежимо за спільними зусиллями гільдії та ікса зі створення механічних замінників пророчих талантів-навігаторів. Без меланжу чи інших засобів прокладання курсу гайлайнерів, кожна транссвітлова подорож гільдії загрожує катастрофою. Хоча ми не маємо надмірного оптимізму стосовно цього гільдіансько-іксіанського проєкту, така можливість зустається, і ми проінформуємо про неї в разі підтвердження. Бог-імператор. Окрім невеликого збільшення розміру, не зафіксовано значних змін у фізичних характеристиках владики Лето. Поголос про його нехід до води не було підтверджено, хоча вживання води як бар'єра проти оригінальних піщаних робаків Дюни чітко задокументовано в наших реєстрах, так само як водна смерть, за допомогою якої фремени вбивали малих робаків, аби виробити есенцію прянощів для своїх оргій. Існують серйозні докази на користь припущень, що владика Лето збільшив свою владу над Іксом, імовірно завдяки гільдійсько-іксіанському проєкту. Без сумнівів, успіх цього проєкту зменшив би його контроль над імперією. Він далі веде справу з Іксом, замовляючи замінні частини до свого королівського повозу. Тлейлаксу послали владиці Лето нового холу Дункана Айдаго. Це дає певність, що попередній хол мертвий, хоча обставини його смерті невідомі. Звертаємо увагу на попередні свідчення про те, що сам Владикалето вбив кількох хол. Існує дедалі більше доказів того, що Владика Лето використовує комп'ютери. Якщо це правда, він порушує власні заборони та заборони ботлерянського джегаду. Якби нам вдалося отримати докази, то ми могли б збільшити вплив на нього аж до рівня певних спільних починань, про які давно вже міркуємо. Суверенний контроль над нашою розплідною програмою зустається найважливішим. Продовжуватимемо наші пошуки, хоч і з подальшим застереженням. Як і в кожному попередньому звіті, мусимо рахуватися перед знанням владикелету. Немає сумніву, що його здібності бачити майбутні події набагато могутніші, ніж у будь-кого з його предків. Далі зостаються підвалинами політичного контролю. Не протиставляймося цьому. Ми певні, що він знає про всі наші важливі дії задовго до їх настання. Тому ми керуємося засадою не загрожувати свідомо ні його особі, ні тій частці великого плану, яку можемо розгледіти. Нашим звертанням до нього буде «Скажіть, коли ми вам загрожуємо, щоб ми могли відступити». І Розкажіть про ваш великий план те, у чому ми можемо допомогти. Упродовж цього періоду він не дав нової відповіді на жодне з тих питань. Іксіани Окрім гільдійсько-іксіанського проєкту, до звіту можна додати небагато значущої інформації. Ікс посилає нову амбасаторку до двору владикі Лету, таку собі Хвінорі, небогу Малкі, що вважався колись добрим приятелем бога-імператора. Причина вибору цього заступництва невідома, хоча існує нечисленний корпус доказів того, що Хвінорі є витвором спеціальної генетичної програми, як представниця Ікса при дворі. Маємо причини припускати, що малки теж було генетично запроєктовано з думкою про цей офіційний контекст. Ми продовжуватимемо дослідження. Музейні фременни. Ці вироджені релікти колись гордих воїнів. Далі зостаються нашим головним джерелом вірогідної інформації про справи Аракіса. Вони займають важливу бюджетну позицію в наступному звітному періоді, оскільки їхні вимоги стосовно платні зростають, а ми не сміємо сперечатися з ними. Цікаво зауважити, що хоча їхнє життя мало нагадує звичаї предків, їхні демонстрації фременських ритуалів та спроможність копіювати фременів зостаються бездоганними. Ми приписуємо це впливу рибомовок на тренування фременів. Тлейлаксу Ми не очікуємо від нового холи Дункана Айдаго якихось несподіванок. Тлейлаксу досі дуже стримує сувора кара, Накладена владикою лето за їхню єдину спробу змінити клітини та психіку оригіналу. Недавній посланець тлейлаксу відновив спроби залучити нас до спільного починання, причому декларованою метою є створення цілковито жіночого суспільства без потреби в чоловіках. З усіх очевидних причин, зокрема й через нашу недовіру до всього тлейлаксанського, ми відповіли чемною відмовою. Наше посольство на десятирічному фестивалі Владикелето складає йому повний звіт про це. Підписуємося з повагою. Превелебні матері Сякса, Йітоп, Мамолют, Екнекукс і Акелі.